який вплив і бачив навколо себе мільярди своїх відображень. Вони всі вихляли хвостиками, маленькі живчики з голівкою і джгутиком. який бачив, що він перший і єдиний. Він солодко врізався в пружну матерію і відчув, як по плечі вгрузає в безпам'ятне, безіменне, безмежне, Безначальне, безконечне лоно. «Я й це! Я й це!» – кричав він у екстазі. І щоб вмістити весь екстаз, який тільки можливий, він став безконечно ділитися, ділитися, ділитися. І коли його стало багато, безконечно багато, він спитав себе хором. «Хто ми?» І ми відповіли, що ми – безконечна кількість частин цілого, блаженство, знання блаженства і любов від знання. І ми зрозуміли, що ми – повнота мудрості, і що мудрість ця вічна, одна і в кожному». Він пропхався далі, коли зрозумів, що застряг ні туди, ні сюди. І відчув сміх калі. Він зрозумів, який жахливий обман відбувся. Вона проковтнула його своїм черевом. Вона душила його між своїх ніг. Він утече, він виживе. Він буде жити і носити в собі єдине. Вперед! Кельцалькоатле! Вперед!